بخلاف مثل مثلاح کېولکېوي په مثل د باحیک د کاات دا د انسان حقیقت نه ولی مما دا د هغقببيلی نه دي ممکنو چې ممکن دیته سوور بلکنه د انسان بدونې ږ په غیر د دی نه د دی نه په غیرم ته سوور بلکن ه د انسان کېږي په کپ پهچات سره کېږي په حیوانې دا کا دا کاتب نا علیوہ علاوام تطور انسان کی یہ پچاس طرف ہو دل تا لفظ تا یمکن دا غلل مقام کی چه امکان پا دریخ اسمارے یو تو امکان خات او یو تو امکان عام دا امکان عام بیا پا دوا کس مارے یو مقاید بی جانی بلوجودہ یو مقاید بی جانی بلعدم امکان خاص د دې ته وایي چې صرف د ضرورتي د دواړو جانبونو نه د شی وجود ضروري، او د شی آدم ضروري لکه زو ما ان ممکنن بالامکان الخاص زم ممکن په امکان خاص سره کز یما او چې الله تعالی په راست موقرر کړي تبهي او کزن نو یم الله کې ساده په راست موقرر کړي هغه زما کې دل نه کې دل دواړو سواسي او برابر دي نو ټول ممکنات چیرې د انسانان ټول دا ټول مخلوقات دا ممکن دي په امکانه خاص سره یعنی نه د وجود ضروري دي او نه د دې ادم ضروري د توی امکانه خاص د امکان خاص. امکان عام په دوتو قسمه یو امکان عام, عام المقید بجانب الوجود ایا امکان عام المقید بجانب العدامه امکان عام مقید بجانب الوجود دی توای چې دې شی عدم ضروری نه دی چې دې شی سته ضروری نه دی ضروری او امکان عام المقیدا بجانبنا عدم دی توای چې مخالفی ضروری نه دی مخالف تا آدم سوق ته وجود چې ضروری نه دی الٹا خبره نه امکان عام المقید بجانب الوجود سے کی عدم ضروری نه او امکان عام المقید بجانب ادم دی توجی وجودی لکه زوسته وامه الله ممکنون الله ممکن الله ممکنون بالامکان العام المقید بجانب الوجود الله ممکن دی په امکان العام سره کو چې یعنی دا الله عدم ضروری نه دی دا الله ته ضروری نه دی امکان عام المقید بجانب ال آدم بی توائی شا جانب مخالفی ضروری نہیں یعنی وجودی ضروری نہیں مثلا شریک الباری ممکنون شریک الباری ممکنون بل امکان العام المقید بجانب ال آدم اللہ ممکن دے پا امکان عام سرچ مقید بجانب ال آدم یاری وجود د شریق الباری ضروری نه وجود د شریق الباری ضروری نه دی الله حی او دی شریک نه لري شریکی ضروری نه دی بلکې شریکه محال نه ضروری نه دی بلکې تکای ماونه بجانب الادم څه وجودی ضروری نه دی د اول مثال به څنګه اللهم ممكنن بالامكان العام المقيد بجانب وجود عدم ضروري نه او د دې سال مثال به څنګه شريك البار ممكنن بالامكان العام المقيد بجانب الله عدم يعني وجود سند ضروري نه نمكان احتثو مولانا کې سلب د ضرورت نه د دواړو جانبانو نه او امكان عام مقيد بجانب الوجود ستوي چې عدم ضروري نه امقاید بجانب العدم ستوئی کی وجودی ضروری نہیں سلطہ ایو امکین تکیر آغل سلطہ کم تکیر آغل دا امکان عام مقاید بجانب الوجود دے المقایدہ بجانب الوجود دے او یو ٹکی بیدونی ہی راغل لے بیدونی ہی مخالف سوکتے لا بیدونی ہی. دا بدونی هی مقابل صفتی لا بدونی هی نو معنی دار پا خلاف تا مثلا دا صاحق او دا کاتبنا مما دا دا حقی ندی چه ممکن دی تصور بلکن ها ده انسان بدونی هی پا غیر دا دینا یعنی تصور بلکن ها ده انسان پا لا بدونی هی ضروری ندی لا بی دونی ہی سوکی شعبات و لا بی دونی ہی سوک تی نا پیچپا نا پیدا گئی نو دونی ہی دون سوک تی ضاحق اور تکاتے بنا علاوہ کانا دون چا نو لا بی دونی سوک شو و ضاحق اور تشش شو لکه په ونه شو په خلاف د مثال <سؤال> د زاهک او د کاتب نه مم ما د هغه نه چې ممکن دی تصور دین تصور بالکنه <سؤال> د انسان بدون په غیر دی ما ودا امکان امکان عام المقید بجانب الوجود دی یعنی تصور بالکنه د انسانا لا بدون ضروری نه ده تصور بالکنه د انسانا لا بدونې ضروری نه بدونې ضروری ده په حیواني ناقق سره ولابدوني لا بدونې سوق تخم دي دي کنه نو تاسو ولکان انسان په دې ضروری نه ده کنه په ځخه کتابت ضروری ده په حیواني ناقق ضروری ده یاره زما طالبانو کې الحمدلله 60% او 74% 78% دې په شي چې ده شوی سې مې نه سپاس مې وکړ کنه ما په خیر ان شاء الله داوود قطول پوش زاهد او د کاتب دا عوارض او لذذکه ممکن دی تصور بل کنه د انسان بغیر د زاهد او د کاتب پچا حیوانه لا تک بار نه نو مave په چ... حیوانه تک ضروری دی کنه په دین نه اوس چې د امکانه عامق المقید بجانب الوجود کوم دقه معنا وایره او زی اے مولانا من صرف داویل غواړو دا خاصیزه چنجی لا دومز دیږي نور مطلب داره چې خبره باندې تاسو کوشیه حقیقت او ماهیت دې ته چې شی په نه بل شي په خلاف نو زه هک حقیقت چې د پدې سره انسان انسان نه زاهه او کاټېدلې د حقیقت نه لري د سر سره انسان انسان دې انسان انسان زاهه ده په خلاف زه زاهه د کاټم نه دا هغه کې تصور بلکان کنه د انسان په غیر د دین مراد لشي په حیواناتي سره که دومره وي بل دا علارستیزه د حقایقا ماهیت نه ونما ده که دا وزدقه معنى با دسم روزی دا امکان عامر المقاید بجانه گریسی شکا نو معنى بایداشی که تصور بلکن ها دا انسان فلا بدونه ضروری ندا بدونه ضروری دا کنا بحیواننا چکترا قل لا بدونه للا بدونه سوکتی فا دی ضروری ندا کنا دا عوارزی فا اندهو من الان عوارزی لا بدونه چه بدونه هی که نو حیوان ناتق باشی ځکه ماستیوا ده دا حق و ده کاتب نو خو حیوان ناتق دی او چه لا پی بیا داخل که نو دا لکا غنفی په نو پی داخل شي نو بیا دو شو فا اینو من العوارزه که دغا انگریزی زین ترانشی نو لاندوائی حقيقة و ماهيئت دي توجه ما بشيء هو هو لك حيوان ناطق ده انسان حقیقت و انسان ذو الحقیقت فخلاف مثل ده ظاهق و ده قاتبنا ده عوارز ده فإنه مما ده ده آخر ندي ممکن ده تصور بالکان هذا انسان بدون پا غير ده ده ده دون صوبت حيوان ناطق ده بای ضرور من العوارز دلیل وي چه تصور بالکان هذا انسان بدونهی که ده شواله فإنه من العوارز ده رچان ده وقد يقال ان ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه حقيقه وباعتبار تشخصه هوية ومع قطع النظر عن ذلك ماهياتنا غرض شارح ديب عبارتنا اق يا بل ترجم كولي ده حقيقتها او فرق ثابت لي ما بين امور الثلاثه وك یو توای حقیقت یو توای هویت او یو توای ماهیت حقیقت ځانل شي توای هویت ځانل او ماهیت خدا دے په قص یو قلب تررانه تل کی اشاره کې ذوق تا چې دا فرق چې تا ذکر کړل دا زئیف فرق دی او هغه فرق څه ده د د پنځ باندې د درې واړ یو شیری حقیقته هویت او ماهیت د یو شیری دغه فرق نشته دغه ما به شی او هو هو حقیقتم وای ماهیتم وای او دې ته شیم وای هویتم وای خل فرق کوي وای دا ما دې او هو هو به خالی نه کدغه <متحدث> ماهیه شی او هو هوا په اعتبار د تحقق سره واخلې په اعتبار د چا سره واخلې نو بیا حقیقت او که په اعتبار د تشخص سره واخلې چې دی موجود <متحدث> په خارج کې دی نو بیا د سوای هویت او کله نظر د دینې کې واخلې نو بیا ماهیت <متحدث> نو ماهیت عام مطلق او د اډوار خاص مطلق ماهیه شی او هو هوا بې اعتبار تحققې تحققې او به اعتبار وجودې په خارج کې د تشخص سره یعنی د وجود خارج کې کوم شی چې په خارج کې موجودي تشخص زفورې نه کي بیا وټه سواي یعنی ظا هوا ظا هوا وسط اشاره کې ظا هوا ظا ځکه موجود شپ خارج کې او کته نظر دې دروازه نه بیا ډول کېږي ما وقد يقال ما بن شيء هو وباعتبار تحقق سراء تحقق تحق حقيقتته او باعتبار تشخص سراء مهوئيته أو قطع نظر دينا والشيء عندنا هو الموجود والشيء عندنا غرض ده اللامة دي عبارتنا وزاحت كولي د جوزي ثاني د اپ دي واځه په عقد دیواج کې دو امرین یو حقایق او بل لك اشياء نو هر کله چې د حقایق د وضاحت نه شو شوه او د وضاحت کې د چا د اشياء لکن بيناد ظهور او د خفار او جمعو داري دار او مدار انحصار په مفردات او باندي وي نو ده اشياء ده ده مو فرد ده شه ده ده مو فرد شهره نو ده ده شه تر جمعه چه شه ستاوه اشياء ده جمع ده شهره ده شهره ده شهره او سوق کوئی اشیاء جمد الشيء لك اموال تجمدت جار السوق اشیاء جمد, جمد الشيء <تصفيق> <تصفيق> اشیاء لفظ تنا جوڑ شیریں باج علماء کرامو دا سمویلی دی کیا سلکی دا شیع آؤ بیا دا حمزہ آول تر آول لے شویدین و شتی شیع تنا اشیاء لفظ تنا جوڑ لفظ تنا جوڑ اشیاء لفظ تنا جوڑ او دا د حمراء دا مناسبت توجه نده غیر منصرف دی اگر کرد افعال پا وزن بانه چکمه یا منصرفی او د دا حمراء دا وجه نده مناسبت توجه نده دا, دا غیر منصرف ده. شیست اویلی کیگی نزمن پا نیز موجود او ثبوت حق وجود کون د شپګوار زمون پنيز باندې الفاظ مترادفي پدي د شپګواراینده نا الفاظ دي غو څنګه الفاظ دي الفاظ مترادفي پدي او د دې معنا بد هي تصور ده معنا څه ده بد بد تصور نزمان ده اهل سنت و موکب داره مو شیع وجود ثبوت تحقق وجود اعکان ده الفاظ مترادفه دی او معنی بدهید تصور ده طول بکویگه ده الفاظ مترادفه دی ترادف دیتا ویده کی گی آم توگا او ردیف ردیف آغا کستا بود که پا یو سورلیبانی یو کست بل کست شا تا یو کست بل کستی ردیفا دلتا هم داتی کرشی چه دو سواره یعنی دو دلتا که سودی دو سواره یعنی مانا یو ده مرکوب یو ده او سواره تذکسان دره سالو 15 پک دل تشتک کسان سواری دی او مرکبی یو د جاغت شیره معنا نو معنا یو ده او دارا کی بینی تشه دی ډیرا دیتو ترا دو ترا دو پک دا چې معنا واحد دی او الفاظ متعدد متکثر هم مفید د تغییبی معنای دی دته څه لکی کی ترا ده. زمن مسلگدار چہ دام مترادف دیو دلی معنی پدی ہی ہو سکتا دا وش دام مترادف یہ اول مسلک دے د معتزلہ معتزلہ وے شی او وجود تحقق دا الفاظ مترادف بنے نہیں اری وے شی زمن پنسبانے مادومی ثابت تم ہوا ہے یو موجودی یو شه یو ممتنعی معدومی او یو معدومی ثابتی معدومی ثابت دیتا وای چلا فی الحال خوشتی نا خو تعالق دا جعل ورپوری سهی دی فی الحال خو آغا شه شتا دینا خو تعالق دا جعل ورپوری سه دی صحی نو دیتا دی معدومی ثابت وای نو دی وای د شی اطلاق و معدومی ثابت باندې کیه امنګ ونه شی تحقق وجود وغيرا وغيرا دا طول الفاظ و غیر و دا ټول الفاظ مترادف پدی او معنای پیشه ده بدی هیوت شی او داغه دا ټول یو شی د حقوق وجود ده یا شی د معدومی ثابت ده هغه باندې اطلاق د شیونه نکي معنا بدی هی او تصور د دې معنا بدی هی او تصور یو با دیهی تصور با او یو تصدیق با نو دا تصور با دیهی wła� كره تصدیق با دیهی نو دا مفردات چی کنا او ظاهر دی نو چاه کم مفرداتی او ظاہری نو اگر تخلق با دیهی تصدیقی خونش شویلن تصدیق خوا server کی چی کم دیکی نسبتی دل دفع مفرداتی نسبت نش دیه نو معنی با دیهی Iceland نو دیه معنی با دیهی آت بیاو علامه ای کرام د دلیل لپاره واځو چې دا بدی هیولې دي داسې نه سن خلق ویلي چې دا معناګاني د دې بدی هیدي د دلیل لپاره د دلیل ضرورت هم نشته د دې لپاره د څه ضرورت اوسنه خلق بیا د دلیل ویلې ده چې تدې معناګاني بدی هیدي ولي وې بدی زکري کې ځتا نه او د د دې معناګانی بدیهی دی, معنی دی یعنی مطلب وجود درواخنه د نو شی وجوده واټو یو شی ره کنه وجود رواخنه نو د معنا وي او تصور ده د دې معنا بدیهی او دا وجود د وجودو او د جز ده واله د وجود او وجودک تاسو نه برت دروړل دلیل اویل وجودي وجود جما نو دا وجودک اوجودی دی د روان کې دا وجود څه دی او دا کول وجودک تا وجود ته په کوم وجود نه پويږي وجودک تا وجود یا وجودي جما وجود په دې مراکب منګه پیغو کنه پويږي او په دې وجودم پويږي کنه ملو وجودک په دې لري وجود دیم په دې باندې چې دا مراکب دی شو خدای وجود په کوم شي شو کنه په دې ځم دلیل الوجود وجود او لا يجتمعان ووجود او عدم لا يجتمعاند دا در ضواره نجمل کیه در کم تصدیق جماعی که تصدیق نظری ده که بدیهی ده ظه ضرویه بدیهی که وجود او عدم دوانا نجمل کیگی، وجود او عدم دوانا عوضه تصدیقی بدیهی ده که نبه او تصدیق بدیهی مخکې تصورات واړی کنه واړی <متحدث> نو چیرته تصدیق بدیهی دی خو هر تصدیق مخکې تصورات واړی که نو معلومه شو چې څه هم دی دا تصورم دا د طرفین ندي دا محکوم محکوم رالې دی دم څه شي نه وجود د واړې څه شي دی بدیهی دریم دلیل دی ځان د پارداوی وای کې د وجود د اجزار اجزراشي د وجود د سر سرایشي اجزای متصیفی پا با وجود بانه که متصیفی پا با آدم بانه که پا وجود بانه متصیفی نو داخو جز نفت کل شو جزا نفت کل شو او کده اجزای متصیفی پا آدم بانه نو داخو زد دشی جز شو زد دشه جز شد دشه او دا د را خبرې څه دې نه راځي نه راوادي نو مړو مشوره خبره کړي وجود د فار د سره اجزا شت دې نه نیاز له در طبي او ما مولانا ما صرف دوم را خبراو کړه چې وشه او سره مدا خبر او کړه چې د عقد و دې یو يو حقائق اشياء توجہ را کاوه غره حقائق اشیاء اشیاء کتی به ټایم زره وخت نه تاسو کولای شم <ترجم> حقائق اشیاء اشیاء جمع د تعالی او څو په اشیاء جمع د شیعه ده ا مې سن خلقت وکی د اشیاء په اصل کې شی او دا شیا منصرف منصرفتی اگر کا قادم وزن سرکی را من دی منصرفی خودا حمراد مناسبت توجه نسی شدی دا مطلحه بیامی در تا دا خبر ذکر کلا چی زمن پنید شی وجود تحقق کان ثبوت نکتول یو شیر الفات مترادی پدی مانای بدیهی یو تصور دا بیامی در تا ذکر که ترادف ویست سے ترادف تی توائیی الفاظ ذریه موفید د معنا یا معنا یو یود ټول الفاظ دغه معنا معلومی کی دې ته سویل کیږي ا تراضق اغه حق دې سن خلکې نه معنی کنه خو حق دې زکډیر او زینو کی پکاري بیا مې دا خبرو کړ چې متعدلا شی اغه و نه شی وجود یو شی نه دې عقم وی اطلاق په معبد اطلاق په معلومی ثابت باندې ممکن یا زممن په زمان شی وجود یو شی ر په معلوم باندې اطلاق د چانه کی دغه به د معلومی ثابت لک وداحت کو چاغی توای چلاوس کو تعلق ور کور راغله ني کومکنی یال ور متعلق کې دلی سیدا مسله ختم شه بیامل تروی معناه بدی هی او تصور ده, ده دی ټول معناه بدی هی تصور ده نو دا وجود و غیره دا ټول د معنی بدې هی او تصور کبدې هی او تصدیق بدې او تصور ځکه د امام مفردات مفردات پورې ک تصور نه خلې ک تصدیق خلې پورې تصور بیانوي چې دا وجود په کومه کې ذکر دی دا ټول یو شېره کان شې وجود و غیره و غیره دا ټول یو شېره کان نو مې دا وجود دا بدې هی بدې او تصور ده خدا بدې هی او تصور باندې سن خلق بيد دنه خلک کوئی بدیو تصور دے دلائل نه وایو سن وایس پدیم منصه وایو چې دا دا معنا پدې هی او تصور دنه سود دلیل لا ما وای اول دلیل داره رې چې دا وجود د وجود دی وجود وکه د دې دا وجود د وجود دی نو او وجود وکه تر هغه کله مرکب دا پدې هی دنه دام شي شکر زیم دلیل دی دا رې چې الوجود او العدم ولا یجتمعان وجود او ادم جوالا نجمع په گی ما تصدیق راوست او هر تصدیق مخکې تصور دا محکمون علیه محکم بیه گواری نو چی دا تصدیق بدیهی دینو دا تراتین امسی شیدی بدیهی یه اندی دای زوا او درین دلیل می دا ویدادر کلیده دا وجود چه که ده که دا وجود چه تا مثلا بدیهی نیشید او دې نظر شي د شي شي خو نظر شي خو اجزا لري کنه نظر شي خو صلیحي نو ذات د با اجزا را شي د وجود ده یا وجوده را او ذات وجوده بخال ني يا بمتصفه په صفات د وجوده ايا بمتصفه په صفات تعاده يا بمتصفه په صفات د جامعه د وجوده ايا بمتصفه په صفات د جامعه کدا جزئين دته زتا موجود ثابت ته دوارو کی وجود ده نو کل موجودو او جوز اینم سشو. وجود وجود نو کل نفت جوز یا ویده جوز نفت کل شو دا جوز نفت سشو او جوز نفت کلی جوز نفت کلی که مجموع ده نفت کلی نو دن تخون جوز نفت سشو کل شو دلتا کول نفس جزء معا جزء ها نفس په شی شو او کワイ دغه جزئین د وجود د د وا جزہ وجود دا د وا جزہ متصف فل نی دی وجوده بلکی پچادی په ادم نو په اځه کې ادم دی او خپل کې سد وجوده نو زید د شی جز د شو او زید د شی جز د شی کېدې شی زید د شی جز د شی کېدې شی نو لہذا امانه کیدا اجزای متصفتی په وجود او لا قدم چې دوانو نو مطلب دا شو چې دا اجزای د سره سینه نه دا سره چې نو د وجود لپاره ځنا را نغله چې اجزا را نغله نو د بسيط شو د دې بسيط شو نو د بدی شو د دې شه شو بدی نو د وجود و غیره دا بدی سری یو طریق وصل صلی الله تبارك و